Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Rádió 777 új műsorán, melynek az a címe, hogy Egyenes Beszéd. Váradi Attila vagyok. Bizonyára már ismertek néhányan a Nyugodt Lesz Az Életed című blog oldalról és egyéb Facebookos írásaimról. És Most a római levél tanulmányozásába fogunk kezdeni. Ez egy bibliaiskolaszerű szerű adásnak szántam ezt a műsort, Még pedig arról lesz szó, és azt a címet adtam ugye, hogy egyenes beszéd. Azért egyenes beszéd, mert uh, én szeretném ezt most úgy elkezdeni, hogy uh, az egész levélen sorról-sorra, mondatról-mondatra, versről-versre fogunk végigmenni, és át fogjuk tanulmányozni a pálapostolnak a mondani valóját szövegkörnyezetében. Mi hiszem azt, hogy nagyon sok uh, problémát és ö, vitás kérdéseket meg lehet oldani azáltal, hogyha megfelelően olvassuk az igét, a Szentírást, a Bibliát. Ugyanúgy, ahogy általános iskolában megtanulunk olvasni szerintem, ugyanígy meg kell tanulni a Bibliát is olvasni. Amúgy ez szerintem nem nehéz dolog, magától értetődőnek kell lennie, és hiszem azt, hogy ezáltal, hogy mi belső verse megyünk végig, ugye egyenesen, lineárisan, így az is ki fog derülni, hogy miért jutunk egy bizonyos álláspontra. Tehát nem csak úgy, hogy van egy téma, és akkor össze dobálunk hozzá 3, 4 vagy 5, 10, 8 igeveset hanem nézzük meg, hogy a Biblia mit mond, és próbáljuk meg hozzáigazítani a gondolkodásmódunkat. Ugye ez a megtérés, hogy igazítjuk a gondolkodásmódunkat Isten üzenetéhez. És. Én nem gondolom azt, hogy rossz az, amikor egy téma szerint választunk verseket, csak úgy gondolom, hogy megvan ennek is a hátulütője. Ugyanis ha mondjuk én egy tanító vagyok, vagy összegyűlünk egy biblia órán, és mondjuk van 20 témám, akkor én mindig a, a körül a húsz téma körül fogok ugye, járkálni, és mindig ahhoz fogok találni igye verseket. Viszont hogyha ki kiüresítem az összes témámat az agyamból, és azt mondom, hogy jó, Uram, most már inkább te szóljál, te vedd át az irányítást, te mit akarsz mondani? Én hiszem, hogy ennek sokkal gyümölcsözőbb eredménye lesz, hiszen az Úr fog szólni, mi meg maximum magyarázzuk, próbáljuk megérteni a kis egyszerű emberi gondolkodásunkkal és a Szent Szellem a Szentléleknek a segítségével ugye, aki elvezet bennünket minden igazságra. És a teljes írás Istentől ihletett, és alkalmas arra, hogy az Isten emberét ugye tegye, és megjobbítsa is, hogy minden jó cselekedetre alkalmassá tegye. De ez is a célja. És euh, szeretném, hogyha úgy állnánk hozzá, ahogy ha emlékeztek a történetben, hogy Mária és Márta is, ugye ott voltak Jézus, Jézussal együtt, Jézus volt a vendég, és Márta volt az a, a személy, aki sürgött, forgott, mindenfélig csinált, főzött, mosott, takarított, próbált kedveskedni Jézusnak, Még Mária egyszerűen csak leült Jézus lába elé, és végül is azzal szolgált Jézus felé, hogy csak hallgatta őt, és úgymond nem zavarta. És szerintem ez az egyik legnagyobb megtiszteltetés Isten számára, hogy mi őt hallgatjuk. Az atya azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és hogy őt hallgassátok. Én nagyon szeretnék eltűnni az útból, kedves hallgatók, hogy ne engem hallgassatok. Én bízom benne, hogy el fogok tűnni az útból is, és Isten igéjé lesz a fő szerep. Szeretném a Bibliát úgy értelmezni, úgy átadni, hogy ne csak a betűt lássuk bennem az élő szemét, Jézus Krisztust, mert az egész ő róla szól. Hogyha csak a betűt látjuk, akkor meg csupa a törvényt látunk, csak a saját bűneinket fogjuk meglátni és nagyon elfogjuk magunkat kesedíteni, hogy mennyire nem vagyunk jók. Én úgy gondolom, hogy a Bibliának az a célja, hogy Jézusra mutasson. Nem szeretnék sokat uh, magyarázkodni. Szeretném elkezdeni a római levélnek a, a hátterével. Amúgy erről nagyon sok anyag van fönt az interneten is. Aki kíváncsi fajta, ő utána is nézhet, nem tudom, ameddig fogunk jutni, ameddig belefér az időnkbe. Én egy olyan egy másfél órát terveztem, hogy beszélek, és nézzétek el nekem ez az első adásom. Egész éjszaka nem tudtam aludni, forgolódtam az ágyba, és prób kipróbáltam mindenféle módszert, de nem sikerült el aludni. Talán egy-két órára, ha sikerült. Úgyhogy én remélem, hogy nem lesz zavarodott, amit mondok. Na hát kezdjünk bele a római levélnek a hátterébe. is ugye a római levelet Pál apostol írta. A megírás körülményeit az apostolok cselekedetei 20. fejezetben olvashatjuk el. Megtérése és Rómába érkezése között Korintusban járt Pál, és egy adományozási akciót folytatott. Ugye erről az apostolok cselekedetei 24-17-ben olvashatunk, és hogy Alamisnával ment föl Jeruzsálembe és ezelőtt volt Pálapostól Korintusban. Makedónia és Akhájai hívők adományát vitte. És ugye az Akhája, Akhája része Korintus. A Róma 16-ban elmondja, hogy egy Fébé nevű nő vitte ezt a levelet Rómába, aki Kenkreában élt. a pedig Korintus kikötővárosa. Tehát innen lehet feltételezni, hogy Pál Korintusból írta. Ott amúgy Gályusznál lakott ezt az első Korintus 1-14-ben olvashatjuk. Feltételezések szerint körülbelül Krisztus után 56 és 58 körülvért hatott. És majd látni fogjuk, hogy amikor Pálapostól fölsorol mindenféle bűnöket a római levélben, azért volt ezzel annyira tisztában, mert ugye Korintusban lakott, ami egy kikötőváros volt, és ott nagyon sokféle ember megfordult, mint a legtöbb nagyváros van ugye mindenféle bűnözés is előfordul. A Rómáról ugye annyit kell tudni, hogy a birodalom fővárosa volt, gazdaságát tekintve luxus körülmények voltak, és ugyanekkor ez párosult az erkölcsi roml romlottsággal is. Körülbelül egy milliótól 4 millióra satszolják a pogány lakosságot, és 50 millióra a zsidó lakosságot. A római gyülekezetben, akiknek Pál apostoli így összele ott is voltak zsidók. Nem lehet tudni, hogy ki alapította a római gyülekezetet, az biztos, hogy nem Pál, hiszen Pál még nem járt Rómában, pont azért írja a levelet, mert még nem járt Rómában. Vannak feltételezések, hogy talán Péter alapíthatta, de ezt nem látjuk a Bibliában, és nem is történt még apostoli tanítás a római gyülekezetben. Pál éppen azért írja meg a római levelet, ugye az evangéliummal, mint egy alapozásként és megerősítésként, hogy pótolja ezt a hiányosságot. Mert tudjuk az apostolok cselekedeteiből a második fejezet 24-ből, hogy négyféle dolgot végeztek az első gyülekezetekben. Volt közösség, apostoli tanítás, imádkozás és a kenyérnek a megtörése. És ide is el kellett Rómába jutni az apostoli tanításnak. Feltételezik némelyek, hogy a római gyülekezetet azok a zsidók alapították, talán, akik pünköst napján, amikor ugye megalapult az egyház, ugye nagyon sokféle szorvány zsidó is fölment Jeruzsálembe az ünnepre, és ők mentek később vissza Rómába, akik Péter prédikációján megtértek és ők, mint keresztények jöttek ott össze, de nem, nem történt hivatalosabb apostoli tanítás. És Pál ezt próbáltak bepótolni. Ugyanakkor maga Pál se volt biztosabban, hogy eljut Rómába, erről magaira Róma 15 ben és ezért küldött nekik inkább egy levelet. Majd látni fogjuk az elején is, hogy Pál szeretne eljutni Rómába. A témája a római levélnek, az egy... Minden levélnek vannak kulcsversei, és úgy gondolom, hogy a római levélnek a témája az, a, az első fejezet 16-os, 17-es versekben található, ahol is Pál azt mondja, hogy most az új fordításból fogok orvos, olvasni, majd lehet, hogy néha beleolvasunk a károlik fordításba is, attól függ, hogy hogyan sikerül. Tehát így szól a 16-os verstől az első fejezetben, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe. Ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. És ugye a Károli fordítás hozzá teszi, hogy a Krisztus evangéliumát nem szégyellipál. Tehát meg is nevezi az evangéliumot, hogy a Krisztusról szól. A római levél. És én nagyon szeretnék erre bátorítani majd minden testvéremet, hogy a Bibliát, azt mindig úgy olvassuk, hogy a Krisztus evangéliuma legyen benne. Mert nagyon sokféle idézője evangélium kering az egyházban, de én úgy gondolom, hogy nincsen más evangélium, csak egy, ez pedig a Krisztus Jézus evangéliuma. Én nemrég átkeresgéltem az evangélium szót a Bibliában, és körülbelül ilyen kifejezéseket találtam, hogy... Ugye a boldog Isten dicsőségének evangéliuma, Krisztus Jézus az Isten fia evangéliuma, a kegyelem evangéliuma, a békesség evangéliuma, Isten evangéliuma. Most ennyi jut eszembe, de mindegyiknél azt látjuk, hogy Istenről szól, az evangélium Jézusról szól, a kegyelemről szól, és ezeket lehet egyenlőségjelet lehet, ezek közé, a kifejezések közé tenni. Tehát én meg vagyok győződve, hogy maga Jézus a kegyelem, ahogy erről beszél a János evangéliuma is, hogy a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. De ne szaladjunk ennyire, hanem kezdjük el olvasni a római levél első néhány mondatát. Először az első hét verset fogom olvasni, és megpróbáljuk utána alkalmazni az életünkre, megtalálni a főbb gondolatokat benne, Jó? Így szól. Pál Krisztus Jézus szolgája elhívott Tapostól, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétája a Szent Iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szent Lélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk föl minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Egy nagyon fontos bibliaiskolás alapelv, hogy keressük meg a témát a bibliai szövegben. Ezt pedig legtöbbször úgy tudjuk megtalálni, hogy megkeressük a gyakran ismétlődő szavakat vagy kifejezéseket. És én, ha jól látom, akkor itt az evangélium szó szerepel többször, Jézus Krisztus szerepel többször. Tehát Jézus Krisztusról fog szólni ez a levél, az evangélium. Általában a római korban úgy írták meg ugye a leveleket, hogy először írták le a, a, a szerzőnek a nevét, aki írja a levelet, utána meg a témát, és aztán egy üdvözlet és köszöntés. Ugye ma úgy írjuk a levelet, hogy csak a legvégén derül ki, hogy kitől is kaptuk a levelet az aláírásnál. Még szerintem kicsit praktikusabb volt a régi, régi korszakban, hogy először leírták egyből a nevüket az emberek. Ugye itt ő úgy kezdi, hogy Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. De igazából, hogy ha nem iratott volna meg az apostolok cselekedetei nevű könyv, akkor nem is tudnánk, hogy ki ez a pál, hiszen csak annyit olvasnánk a Bibliába, hogy van Jézus, van ez a tizenkét apostol, aki közül az egyik elárulja Jézust, ugye őt megfeszítik, meghal, de harmadnap föltámad, és fölmegy a mennyben is, és választanak maguknak az apostolok még egy tartalék apostolt. És nem tudnánk, hogy ki ez a, a Pál. Milyen jogon írő levelet, hát semmi köze. Ugye a, a, az apostolokhoz nem is szaladgáltott velük, amikor Jézus tette a csodákat, és a tanítványokat is kikülte különböző falvakba és városokba. Ugye Pál apostolról azt tudjuk, hogy ő eredetileg az egyház üldözője volt. Megpróbálom kikeresni közben a Bibliánban Pálnak a megtérését. De az apostolok cselekedetei kilencben olvashatjuk. Akkor még őt úgy hívták, hogy Saul. És Saulnak a neve azt jelenti, hogy nagy, hogy magabiztos, hogy erős. Ugye ismerünk egy Sault az Ószövetségben, ő egy király volt, aki, ha jól emlékszem, egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Tehát a neve ezt jelenti, hogy, hogy magas, vagy nagy, vagy nagyszerű. És ez a Saul még üldözte az egyházat. Ugye később megjelent neki az Úr Jézus, és amikor éppen üldözte a... tehát kapott egy levelet, hogy, hogy éppen börtönbe vesse is, vagy akár meg is kínozza, vagy megölje a keresztényeket. Ő lovon, ugye vágtázott Damaszkuszi úton, és akkor megjelent neki az Úr Jézus, és azt mondta, vagy le, leesett a lóról Pálapostól, megjelent neki, és az Úr Jézus azt mondta, hogy Saul, ugye miért kergetsz engem, miért üldözöl engem? És így indult Pálnak a megtérése. Végül is Jézus az egyházat saját magával azonosította. Nem azt mondta, hogy miért üldözöd a keresztényeket, hanem miért üldözöl engem. És én hiszem, hogy Pálnak, Jézusnak ez a szeretete, hogy, hogy ő szerette az ő népét, az ő egyházát, megérintette őt. Ugye később meg is vakult, és volt lehetősége három napig gondolkodni, hogy ő igazából az egész életét átértékelje. Ugye ez a megtérés, amikor átértékeljük az életünket, és átgondoljuk az egész eddigi gondolkodásmódunkat, hogy talán nem is helyes, ahogy felfogtuk a dolgokat, az Istennel való kapcsolatunkat. És párt bevezették az Egyenes utcába, ahova egy Anániás nevű embert beküldött Jézus. Maga Anániás tiltakozott, mert félt Pál apostoltól, ugye, Saultól, hogy ő, ő egy gyilkos és egy, egy veszélyes ember. De Jézus azt mondta neki, hogy hogy ne félj, hanem ugye tedre a kezed, és neki még sok szenvedést kell majd az én nevemet püszködnie. Tehát átélnie. És azt mondta neki Jézus, hogy menjen, mert választott eszközön ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Ugye éppen erről beszél Pál apostol, hogy Pál Krisztus Jézus szolgája elhívott apostol. Így kezdi a római levelet. És itt látjuk az apostolok cselekedete 9.15-ben Pál apostolnak a Jézustól való elhívását, hogy a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé kell elvinni az ő nevét, Jézusnak a nevét. És Anániás erre a szóra bement Pálapostolhoz az egyenes utcába, ott rátette a kezét, és spíkelyekestek le a szeméről, megtelt szent Szellemmel, szentlélekkel, bemerítkezett, és erőre kapott, és evett. Nagyon fontos, hogy pálapostól úgy tért meg, hogy egy Anániás nevű emberrel találkozott. Anániásnak a neve azt jelenti, hogy, hogy az én kegyelmem Jáhve. Tehát Yahweh az Isten az én kegyelmem. Őtőle van az én kegyelmem. És mindig a kegyelem az, ami az embert elhívja. Én szeretem a Istennek a humorézékét, ahogy embereket vezet, és hogy pont egy ilyen nevű ember szalad be Pálhoz, Saulhoz. És később látni fogjuk, amikor Egyszer pállapostól betölti a Szentlélek, a Szent Szellem, amikor a Bar Jézusból ki, Bar Jézust ugye elnémítja. mitja Bar, Bar Jézus az egy varázsló volt, aki össze-vissza próbálta lebeszélni az egyik politikust arról, hogy megtérjen. És Pál megtelt Szent Szellemmel, és rászólt, hogy te minden igazság ellensége nem szűnsz meg az igazságot ugye elferdíteni, és hogy mostantól vak leszel, ugye hát... Egyértelműen Pál is lett, és hogy most egy másik ilyen minden igazság ellenségét lakította meg a Szent Szellem, Pál Apostol keresztül, és azt írja az Ige, hogy akkor kezdték el Sault Pálnak nevezni. Tehát amikor betelt Szentlélekkel, Szent Szellemmel, és ő is által teljesen az igazság útjára. És a Pálnak a neve azt jelenti, hogy kicsi. Ő már kicsi. A Pál az Essence, hogy kicsi. Nem nagy, mint a Saul, hanem kicsi. Mert már nem ő a lényeg. Nem őróla fog szólni a levél, nem őróla fog szólni a szolgálat. Azt mondja a Pál magáról, hogy ő Jézus Krisztusnak csak a szolgája. Ez a szolga, ez egy olyan kifejezés a görögben, a dulosz, hogy egy önkéntes szolga, akit nem kényszerítettek, hanem igazából önként ragadta meg most már Jézusnak a szeretete őt. Pálnak nem lett volna kötelessége szolgálni. Az is elé lett volna, hogyha ott úgymond leesik a lóról, és megtérés kész él egy készítő életet. De a régi zsidó törvény szerint, amikor neked egy olyan mestered volt, egy olyan rabszolgatartod volt, aki szeretett téged, és akit te is szerettél, mert jól bánt veled, a 2 Mózes 21-ben ír erről a rabszolgatörvényről, hogy hat évig kellett rabszolgának lenni, hogyha eladósodtál, és a hetedikben szabad lehető. És a hében rabszolga dönthetett úgy, hogy ő rabszolga akar maradni. És Pál is így döntött, hogy ő Jézusnak a szolgája, de nem kényszerűségből, hanem szeretetből. Jézus mondta, hogy ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok. Tehát ő barátságból, mert megszerette Jézust. És azért lett ő úgymond rabszolgája Jézusnak. Mert nagyon megszerette a kegyelem evangéliumát. De majd Pálnak más leveleiből fogjuk ezt látni, hogy ugye a filippi levél mutatja be Pálnak azt, hogy a kegyelem, hogy ragadta őt meg. Most még nem menjünk bele a, a, ebbe a témába, majd látni fogjuk. Tehát menjünk versről verse, picit elkalandoztunk, de mindig vissza fogunk térni a, a római levél üzenetéhez, hogy az egyenes úton menjünk végig. Hát azt látjuk, hogy Pál Jézus Krisztusnak a szolgája, azt is látjuk, hogy elhívott apostol, Ugye az apostolról azt kell tudni, hogy ő a nagykövet, a kiküldött ugye területi képviselő, ma így mondanánk ugye üzleti életben, akit az Isten kiválasztott. És ugye az apostolok voltak azok, akik megalapították az egyházat. Nagyon fontos, hogy ma vannak missionáriusok, akik ugye szintén ezt végzik, hogy egyházat, vagy gyülekezetet vagy közösséget alapítanak. De ma már nincs senkinek úgymond olyan apostoli tekintéje, hogy Bibliát írhatna. Viszont mindenkinek van apostoli felelőssége, amikor evangelizál, amikor megosztja Jézus, hiszen lelkeket nyer meg. A bölcsember lelkeket nyer meg az örök valóság számára. És Pál Apostol azt mondja, hogy őt az Isten kiválasztotta, mégpedig egy célval. Azt mondja, hogy arra, hogy hirdesse az evangéliumát. Ugye Istennek az evangéliumát amelyet profétája által a szentíratokban előre megígért. Nagyon fontos, hogy ez nem Pál evangéliuma, ez nem a Váradi Attila evangéliuma lesz, hanem ez Istennek az evangéliuma lesz, amelyet már a proféták által a szentíratokban előre megígért. Ugye, ha olvastuk az Ószövetséget, akkor tudjuk például a 110. Zsoltár, az a Jézus feltámadása és megdicsőülése, 16. Zsoltár, ugye az, hogy nem láthat halált, tehát ő, rothadás nem láthat Jézusnak a teste, tehát halált lát, csak rothadás nem, tehát hogy nem maradhat a sírban. 22. Zsoltár ugye a szenvedéséről Jézusnak, hogy az atya elhagyta őt, és hogy a osztoztak a, a köntösén, a ruhány. Ugye az Ézsaiás proféta 53. könyvében tudjuk azt, hogy Előre leírják több száz évvel Jézus szenvedés előtt, hogy ő hogyan fog szenvedni, hogy a népe bűnért, hogy a sebeiben gyógyulunk meg, és hogy a mi békességünknek a büntetése ő rajta volt azért, hogy mi kibékülhessünk Istennel. És még nagyon sok számos ószövetségi utalás van Jézusra. Maga Jézus mondta, hogy ti azért olvassátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van az örök életetek, pedig azok én rólam beszélnek. Amikor Jézus az Emmausi úton megjelent a tanítványoknak, akkor a teljes írást végigvette, vagy akkor még csak Ószövetség volt, a teljes Ószövetséget végigvette velük, és mindegyikben elmagyarázta, hogy, hogy ő neki hogyan kell ugye, élnie, szenvednie, föltámadnia, és akkor a tanítványoknak hevült is a szívük, amikor egy ilyen Krisztus központú tanítást hallotta. Az ő fiáról szól ez az evangélium, mondja Pálapostól a harmadik versben, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek, a Szent szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Krisztus Jézus, a úrunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevét hitre és engedelmeségre hívjunk föl minden népeket, akik közé tartoztak ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mind azoknak, akik Rómában vagytok, akik az Isten szerettei, akik, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem nektek, és békesség Isten mint atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hogy most olvasom ezt a verset, az elhívás, az elhívott szó, már harmadszor szerepel. Mert Pált is elhívta, de azokat is, akiket Rómában hívott el, és akiket megszentelt. Tehát az elhívásról szól ez az első néhány vers, hogy Jézus elhívja magának. Mégpedig azt mondja a hetes versben, hogy, hogy akik az Isten szerettei, vagy a Károliabb ugye kicsit szebben fogalmazza, hogy az Istennek a szerelmesei, és akiket ő elhívott, és ő megszentelt. Nekem nagyon tetszik, hogy ezek mind múlt időben szerepelnek. Mert az Isten szerettei vagyunk, minket szeret az Isten, és ugye azok az elhívottak, akiket Isten szeret. És akiket elhívott őket, meg is szentelte. Ez azt szent, hogy elválasztotta a saját céljainak, a saját tervének. Tehát mi már nem a mi tervünket fogjuk megtalálni, hanem Istennek a tervében vagyunk. Amikor Jézustól beszél, akkor azt mondja, hogy ugye test szerint a Dávid utóda. Ugye Dávidnak erre volt egy proféciája. Próbálom megkeresni a ige helyet. De ha nem találom, az se baj, mert nem az a lényeg, hogy okosak legyünk. Az a lényeg, hogy amikor Dávid házat akart építeni Istennek, akkor ugye Isten mondta, hogy Dávid, te akarsz nekem házat építeni, majd én építek neked házat. És akkor elmondta, hogy majd a, a te utódot fog házat építeni Istennek. És ez a profécia Salamonban is beteljesedett, de mi hiszük, ugye, hogy Jézus Krisztusban is beteljesedett, mert az új már a keresztény ember az Istennek a háza. Tehát Isten nem lakik már emberkéz alkott a templomokban, hanem mi a hívők vagyunk az Istennek a háza. És Jézus volt az, aki azt mondta, hogy én lerombolom ezt a templomot, de három nap múlva fölépítem. És ez azt jelenti, hogy minket ugye újjászült, és belénk költözteti a szent lelkét, a szent szellemét, akik hiszünk benne. Tehát így indult Dávidnak az ígéret, hogy majd a te utódod épít házat Istennek, és ezért hívták a messiást a zsidók is úgy, hogy, hogy a Dávid királynak egy leszármazottja, hogy a Dávid fia Jézus könyörűi rajtunk, mondták a vakok Jerikóban. Ez a szerinti megítélése Jézusnak. A szent szellem, a szellemi megítélés pedig igazából ott kezdődik, hogy, hogy a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez azért fontos, mert nagyon sokféle tanító szaladgál mindenhol a világban, és Jézus abban az egy dologban különbözik mindenképp, és ezt a történészek se tudják cáfolni, hogy Jézus a halottak közül föltámadt, és éppen ezzel bizonyította be Isten, hogy ő valóban Isten fia volt. Érdekes módon a római katonának még azt se kellett ugye, hogy Jézus föltámadjon ő azt mondta, hogy ez az ember valóban Isten fia volt, amikor megrendült a föld. De mégis, amikor igazából föltámadt Jézus, ezzel bizonyult igaznak, hogy amit ő mondott önmagáról, hogy ő a mennyből szállt alá, mint élőkenér, és hogy ő föntről származott, nem ebből a világból. De az ő szavát a feltámadása bizonyította. És ezért nekünk nagyon fontos lesz majd a feltámadást hirdetnünk. Az apostol cselekedetében végigvonul az, hogy Pálék Jézust és a feltámadást hirdették. Egyszerűen mindig ezt hirdették. És így terjedt az evangélium, és Isten ezt erősítette meg jelekkel és csodákkal, bizonyítván ugye Jézusnak a feltámadásáról az üzenetet. Azt mondja a Apostol, hogy ez a Jézus Krisztus ami urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevért hitre és engedelmességre hívjunk föl minden népet. Azt mondja Jézusról, ugye itt egy viszonyt be, hogy ő a mi úrunk. Ez azt jelenti, hogy megvásárolt minket. Mint ugye mondom, rabszolgáról van szó, hogy Pál azt mondja, hogy ő rabszolga, hogy megvásárolt minket. Igazából mi azért vagyunk az övéi, mert ő megvásárolt minket. És mi azért vagyunk a szolgál De azt mondja, hogy aki által a kegyelmet kaptunk. Ő egy olyan úr, aki nem hajtsára, hanem aki kegyelmet ad. És azt mondja Pál, hogy kaptunk. A kegyelmet azt nem lehet máshogy megszerezni, csak úgy, hogy kapjuk. És érdekes módon összekapcsolja az apostolsággal, hogy a kegyelmet és apostolságot kaptunk. Tehát nem ő vált apostolán, nem ő ugrált ki az embereknél, hogy apostol legyen, nem ment el mindenféle tanítókhoz, hogy légy szí, légy szí tegyétek rám a kezeteket, és akkor hát, ha is apostol leszek, hanem Jézus Krisztus által kapta Pál az apostolságot ezt csak kapni lehet, mondom, a kegyelmet, azt nem kiérdemeljük, azt kapni lehet. És azt mondja, hogy azért kapta ezt az apostolságot, hogy az ő nevéért, hitre és engedelmeségre hívjunk föl minden népet. Az egész Jézusról szól, az ő nevéről szól, az ő személyiségéről szól, hogy az emberek megismerjék őt, hogy az emberek bízzanak benne, és ha tudsz bízni valakiben, azt mondja, hogy hitre és engedelmeségre. Milyen fontos, hogy hogy Pál valamiért előbb tette a hitet, mint az engedelmességet. Mert szerintem ez így van a normális világban, az emberek kapcsolataiban, is, hogy akiben bízol, annak könnyebben tudsz engedelmeskedni. És ezért fontos, hogy előbb hitre jussunk, előbb megbizonyosodjunk Jézusnak a kegyelmében, az ő szeretetében, és abban, hogy ő hív el minket. És azt mondja, hogy, hogy minden népet. Ugye az elhívásban is arról volt, hogy a pogányok közé hívja Pált Jézus ugye az egész világba és a zsidókhoz és minden népet hívunk ez egy, nem egy kirekesztő dolog, tehát Jézus nem akar senkit kirekeszteni a mennyországból ez egy tévedés, hogy, hogy vannak elitek és vannak nem elitek vannak akik jobban megértik vannak akik nem, mert azt mondja Pál, hogy minden népet mindenkit hitre hívunk és arra, hogy, hogy megismerjük Jézust és hogy baráti viszonyban legyünk vele hogy tudjunk engedelmeskedni neki, és nem kényszerből, hanem szeretetből. És azt mondja, hogy aki közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt. Fontos, hogy a szeretetével hívvel minket Isten. Emlékeztek János apostolra az utolsó vacsorán, hogy ő fölismerte a többi tanítvány közül, ő egyedül fölismerte, hogy őt Jézus szereti. Hiszen János úgy írta az evangéliumban saját magát, hogy a tanítvány, itt Jézus szeretett. Márk is írt evangéliumot, ugye Péter segítségével írta le az evangéliumot, mert Péter mondta neki. Ugye Máté is írt evangéliumot. De ők, ők nem mondják azt, hogy, hogy én vagyok Lévi a szeretett tanítvány, vagy én vagyok Péter a szeretett tanítvány, vagy én vagyok Márk a szeretett tanítvány. Ők ezt nem merték így leírni, viszont János lemerte írni, és ő teljesen közel is tudott lenni Jézusnak a szívéhez, még az úrvacsorán is, ugye ő volt bizalmi kapcsolatban vele, és ő volt az, aki meg mertek értezni, hogy Uram ki fog elárulni hogy ugye csak nem én leszek, hanem ki fog elárulni, és akkor Jézus neki mondta el a titkot, hogy akivel együtt mártom a kezenet a tába. Tehát János egy bizalmi kapcsolatban volt, és ez nagyon fontos, hogy, hogy mi Isten szerettei vagyunk. És így kezdi, hogy kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Pál nagyon sok levelét így kezdi, hogy kegyelemnektek és békesség. Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Kisztustól. És mindig ebben a sorrendben kezdik. Kegyelem nélkül nincs békesség Istennel. Amíg nem ismerjük Isten kegyelmét, addig nem ismerjük meg Isten békességét. A kegyelem az Jézus Kisztus által adatik nekünk. A kegyelem az nem a mi erőfeszítéseink, nem a vallásos selekedeteink által, sem azáltal, hogy nagyon-nagyon síva megbánjuk a bűneinket, és megpróbáljuk kiérdemelni a bűnbocsánatot, hanem Jézus Krisztustól kapunk kegyelmet arra, hogy fölismerjük, hogy szükségünk van rá, hogy fölismerjük, hogy, hogy, hogy, hogy szükségünk van Istenre. És nagyon fontos, hogy Isten úgy lesz a mi atyánk, hogy Jézus Krisztus által kapunk kegyelmet. Hogyha nem Jézus Krisztus által, vagy Istennel kapcsolatban, akkor Isten nem az atyád még, de ő szeretne az atyád lenni, szeretne újonnan szülni, szeretne örökbe fogadni téged. Mert ő egy apa-fiúi, egy szülő-gyermek kapcsolatra vágyik velünk elsősorban. És Jézus teszi az Istent, ami atyánká, és Jézus tesz minket az ő gyermekévé. Mert akik befogadjuk Jézust, azokat Isten újjászüli az ő men mennyei országába, az ő mennyei családjába. A kegyelem azt jelenti, hogy ki nem érdemelt jó akarat. Pálapostól ezzel kezdve az üzenetét. Így szólítja meg a, a címzeteket, a rómaiakat is, a korintusiakat is, filippieket is. Mindenkit szinte így, így szólít meg, hogy néltek. Kapjatok kegyelmet Istentől. Valahol úgy fogalmaz, hogy, hogy bőségesen árad rátok a kegyelem. És kapjunk kegyelmet Istentől. És akkor lesz békességünk. Jézus azt mondta, hogy ne nyugtalankodjon a szívünk, hanem bízunk ő benne. Ugye bízunk az atyában és bízunk ő benne. Menjünk tovább, nézzük meg, hogy Pálapostól a nyolcas versben hogyan folytatja a levelét. Nekem nagyon tetszik, hogy pál, aki ugye kegyelmet kapott, elkezd az emberekkel törődni. Nem ő magáról fog úgymond írni sokat, hanem az emberekkel bár magáról is fog, egy kapcsolatról fog írni. Azt mondja, hogy. Figyeljük meg az ő imádságát, mert most egy imával kezdi. Azt mondja, hogy 8-as verstől, Először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által. Minnyájatok ért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanum az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok. És szüntelenül kérem imátságaimba, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok, mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki, ugye vagy szellemi ajándékot adjak nektek. Vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg köztetek egymás hite által. A tiétek és az enyém által. Szeretném testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamba, hogy elmegyek hozzátok, de mindedig megakadályoztattam abban, hogy közöttettek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Most a 13. versig olvastam. Én nagyon szeretem, ahogy Pál apostol rámutat, hogy, hogy igazából nem is ő imádkozik. Azt mondja, hogy hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által. Amikor mi megkérjük Istent, hogy, hogy vezessen a Szent Lélek által, a Szent szellem által, ahogy többször elhangzik a Bibliában is, hogy mindenkor könyörögjetek és esedezetek a Szent Szellem által, akkor valami ilyesmiről lehet szó, hogy, hogy átadom az irányítást az imádságban, és azt mondom, hogy Jézus, te imádkozzál, neked mik a szíved vágyai, hogyan gondolkodsz a testvérek felől, hogyan érzel irántuk. És párt ez betöltötte hálával. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus által adok hálát az én Istenemnek olyan jó, hogy még imádkozni se úgymond nekünk kell. Tehát nem nekünk kell kitalálnunk a szavakat, hogy ude de ügyesen megfogalmazzuk. Azt mondja, hogy Jézus Iszus által, és be is telt hálával. És már is talált egy pozitív dolgot bennük. Azt mondja, hogy hiteteknek az egész világon híre van. A római hívőknek, akik amúgy most hallják először az evangéliumot így tisztán, de mégis Pál talált bennük egy jó, pozitív dolgot, hogy igen, már, már hallottuk, hogy van Rómában is gyülekezet, akik akik hallottak Jézusról, és befogadták őt. És azt mondja Pál, hogy tanum az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok, az ő fia evangéliumával, hogy szüntelen megemlékezem rólatok. Pálnak hiszta volt a lelki ismerete, ő tényleg sokat imádkozott, de azt mondja, hogy az Isten az én tanum. És azt mondja, hogy az én igazából az ő fiának az evangéliumával szolgálok. Tehát Pálnak minden cselekedete, vagy minden kifejeződése, ahogy ő élt, az Jézus Krisztusnak az evangéliumáról szólt. Akár imádkozott, akár bőtölt, vagy akár éppen evangelizált, vagy akár tanított, vagy még hogyha hajón utazott, és ugye éppen elsüllyedt a hajó, akkor is pátorította az embereket. Tehát ő mindig Jézusról beszélt. És azt mondja, hogy szüntem, megemlékezem rólatok. Szüntem, kérem imátságvaimban, hogy az Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Pál nagyon szeretett volna találkozni velük. Pál egyszerűen nem tudta kiverni a fejéből, hogy, hogy, hogy ő szeretné megismerni ezeket a rómaiakat. És én hiszem, hogy Isten tette az ő szívére ezt. Mert volt sok dolga, sok fele jár, de ő azt mondta, hogy Isten akaratából egyszer már bárcsak el tudnék jutni hozzátok. És azt mondja, mert szeretnélek titeket látni. Ilyen egyszerű. Nem is azt mondja, hogy szeretnék közöttetek prédikálni, vagy szeretnék közöttetek gyógyítani, vagy én nem tudom mi, hanem itt azt mondja, hogy szeretnélek látni benneteket. És csak utána mondja azt, hogy megerősítésetekre valamilyen szellemi ajándékot adjak nektek. Ő először a közösségre vágyott, hogy látni akarlak benneteket, hogy kik vagytok, hogy vagytok, hogyan éltek, mit csináltok. Megismerni benneteket. És utána megerősíteni benneteket. De nagyon érdekes Pálnál, hogy ő azt mondja, hogy a megerősítés az nem egy egyirányú folyamat. De nagyon elterjedt a mai alkalmakon, Isten hogy vannak az úgynevezett imádkozók, vagy vannak az úgynevezett tanítók, és ők azok a szolgálók, akik imádkoznak a nétért. De figyeljük meg, hogy Pál itt valahogy máshogy fogja mondani. De azt mondja, hogy szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, 12-es vers, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, és most figyeljetek, a tiétek, és az enyém által. Hát azt mondja Pál, hogy egy kölcsönös bátorítást szeretne, hogy ő is ad szellemi ajándékokat nekik, de maga Pálapostól is szeretne bátorodni a római testvéreknek a hite által. Tehát ez nem úgy működik, hogy lemegy a prédikátor, és akkor ő, úgymond, kiosztja az eszet, és akkor ő van ugye a toppon, ő a szupermen, és akkor mindenki megpróbálja őt követni, meg lenyűgöződve lenni. Hanem azt mondja, hogy én is ember vagyok, szeretnélek látni titeket, szeretnélek megismerni titeket, és szeretnék adni nektek kegyelmi ajándékot, szellemi ajándékot, hogy megerősödhessünk. És Pál itt nem írta le, hogy ő melyik ajándékot adná oda, mert valószínűleg nem ő adja oda, hanem majd ugye a Szent Szellem választja ki, hogy kinek milyen ajándék jut. És ez jó, és ez így van rendjén, hogy, a, hogy nem kell ebből nagy dolgot csinálni, hogy most melyik ajándékot kapták. Bármelyiket. És amit nem ír a Biblia, az a Biblia iskolai alapelfogy, azt nem magyarázzuk bele. Tehát, hogy most épp a nyelveken szólást, vagy valami más, nem tudjuk. Lehet, hogy a nyelveken szólás, de lehet, hogy a gyámulítást, vagy az adakozás, van ilyen lelkeajándék is, vagy a profétaság, bármelyik. Az a lényeg, hogy Pál arra azért ment le, hogy lássa őket, és hogy bátorodjanak. Ez a gyülekezetnek a célja a közösség, is hogy együtt bátorodjunk, együtt vigasztalódjunk, és hogy együtt magasztaljuk az Úr Jézust, és hogy az ő evangéliumát hirdessük, és hogy meglássuk Jézust egymásban. Azt mondja, hogy a tietek és az enyém által. Tehát is Pál azt mondja, hogy srácok, én szeretnék tőletek tanulni. Nem biztos, hogy én már olyan okos vagyok. Lehet, hogy ti is valamire eljutottatok, amit én még nem tudok. A ti hitetek által én is szeretnék megerősödni és tanulni valamit az Úrról. És ez nekem annyira bátorító, hogy, hogy nem kell egy szolgálónak szupermennek lennie, nem kell mindent tudnia, nem kell mindent ismernie, nem kell mindig is szerepelnie. Nekem se kell mindig szerepelnem. Valamikor csak le kell ülni és hallgatni hogy a tesúkat, hogyan áldja meg Isten. 13-esre beszélni, hogy szeretném, testvérem ha tudnátok, sokszor feltettem magam, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abból, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, vagy a többi nép között is. Ugye sokan szokták mondani, hogy van a szellemi harc és hogy a sátán bezár ajtókat, vagy, vagy mindig az ördögekenik a balhékat, ami részben igaz van, amikor a gonosz zár be ajtókat, de az apostolok cselekedetében azt is látjuk, hogy volt olyan helyzet, amikor a Szentlélek nem engedte Páléknak, hogy egy bizonyos helyiségbe, egy bizonyos városba valahova eljussanak, hanem éppen megjelent látomásban egy makedon férfi, és akkor Pálék tudták, hogy jó, akkor irányt változtatunk, és arra megyünk, és nem a mi eredeti tervünk szerint. És... Itt lehet, hogy a sátán változtatta meg, lehet, hogy az Isten változtatta meg Pálék tervét. Mi nem tudjuk, mert Pál erről ír. Ő nem, nem akar erről beszélni. Ő egyszerűen arról beszél, hogy, hogy szeretné őket látni, és hogy legyen gyümölcse a római testvéreknek is. Ugye Jézus Jézus által. És azt mondja, hogy 14-es vagy görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok, azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. És milyen jó az, hogy Pál nem jutott el Rómába? Mert ha Pál eljutott volna Rómába, akkor valószínűleg nem maradt fönn ez a levél, hiszen nem is írta volna meg. Tehát az, hogy Pál meg lett akadályoztatva az ő útján, végül is a mi javunkra vált, így később. Lehet, hogy amikor mi szolgálunk, és van egy akadályoztatás, és sem nem működik, és és úgy tűnik, hogy elindul egy szolgálat, de aztán mégse. Lehet, hogy az a mi van, hogy, hogy nem, nem kell annak a szolgálatnak elindulni. Lehet, hogy a több évtized múlva, vagy száz évek múlva derül ki, hogy miért nem kellett elindítani azt a szolgálatot. Hogy miért kellett késni, vagy miért kellett várni. Ugye Isten olyan, mint egy, egy mint a rendezőpályaudvaron, aki föntül, és irányítja a vonatokat, hogy a vonat mikor mehet át, mikor, meddig kell várni, melyik vágányra menjen a vonat. Mi csak a mozdonyvezetők vagyunk, úgymond, akik várunk a, a, a jelzésekre, hogy most már mehet a vonat. De az nem a mi dolgunk kell dönteni, hogy mikor indulhatnak el bizonyos események, szolgálatok. Mert Isten mindent jobban tud. De Pár azt mondja, hogy ő, ő amúgy kész az Evangelium-ot hirdetni. Hát, hogyha így nem sikerült, akkor próbáljunk meg egy levelet írni nektek, rómaiaknak. És kiderült, hogy pont ez vált Isten számára is kamatozóvá, hogy Pál ugye egy, egy olyan ember volt, akit nem lehetett lelőni. Hogyha nem jutok el, akkor írok egy levelet. És ezáltal mi is meggazdagodtunk. Azt mondja Pál, hogy 16-os vers, ugye ez a levél tárgya, hogy ugye ő az evangéliumot hirdeti, és ő erre kész. És azt mondja, hogy 16-os hogy nem szégyellem az evangéliumot. Ugye Károly hozzáteszi a Krisztus evangéliumát, hiszen Isten ereje az. Egy picit itt álljunk meg, mert szerintem nagyon sok káosz van az egyházban, hogy mi az Isten ereje. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy a kenet, vagy a hangerő, vagy a decibel, de én úgy gondolom, hogy Isten ereje, azt mondja Pál, hogy a Krisztusnak az evangéliuma. Az apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy amikor Pál hirdette a kegyelem evangéliumát, akkor Isten kiált mellettük, és jeleket és csodákat tettek. Szerintem ez ilyen természetes velejárója volt. De az Isten ereje az igazából minden hívő üdvösségére szól, elsőként zsidónak, de görögnek is. És azt mondja, hogy az az Isten ereje a 10 versben, mert az Isten a maga igazságát, vagy az igaz mi voltját nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe ahogy meg van írva, az igaz ember hitből fog élni. A bibliaforítások, sajnos a magyar nyelvben, a görög, görögben kétféle szó szerepel arra, amit a magyar nyelvben csak egy szóval tudunk kifejezni, hogy igazság. Mert a magyar nyelvben az igazság az jelentheti azt is, hogy, hogy a valóság, hogy valódi, hogy igazi, tehát hogy nem a hamisítvány, hanem az igazi, de jelentheti azt is, hogy, hogy ugye a gonoszságnak az ellentéte, hogy, hogy ő egy igaz ember, ő erkölcsi bizonyítványa rendelkezik, ha úgy tetszik. Tehát, hogy ő fethetetlen. Egy fethetetlen igazságot is jelentett. És itt pál a római levélben azt mondja, hogy az Isten a maga úgymond fethetetlen igazságát, tehát most nem a valóságát, hanem a fethetetlen igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe. És ez a, ez a kinyilatkoztatni, ez, ez a, azt jelenti, ahogy Jézus is testélet, ugye az ige testélet lett ugyanazt szót használja. Hogy, hogy megmutatkozik Isten igazsága, hogy kijelenti, hogy, hogy testé lesz az ő igazsága. Jézus Krisztus evangéliumában testé lesz, tehát megtestesül az Istennek az igazsága ezen a világon, és azt mondja, hogy az a módszere, hogy hitből hitbe. Tehát az egyik ember hiszi ezt az Isten igazságát, és a másik ember pedig ugye hitbe jut, tehát hitből elindul és hitre jut. Ugye Isten nem angyalokra bízta az evangéliumot, már megtehette volna, de az angyalok nem tudnak hinni, mert ők mindent látnak. Olyan embereknek kell hirdetni az evangéliumot, akik hitben járnak, hiszen nekik maguknak is meg kell tanulniuk bízniuk Jézusban. Tehát én hogyan bízhatok Jézusban, hogyha ha te, aki hirdeted nekem, te egyszerűen hát mindent látsz, mindent tudsz, neked nem kell bíznod, hát te vagy a, a minden tudó. De nem itt az a jó, hogy. hogy te is hiszel Jézusban, meg én is. Te is bugdácsolsz, te is keresgélet, te is próbálsz benne bízni. És én is próbálok benne bízni. És ugye erősödik a hitem. És Pál azt mondta, hogy a zsidónak akarja először hitetni, de a görögöknek is. Az ókori társadalom az úgy nézett ki a római birodalomba, hogy voltak a monoteista zsidók, meg a több isten pogányok, vagy görögök, vagy ugye barbároknak is hívták őket. Pontosabban a zsidók golyoknak hívták, tehát nem, nem zsidóknak, tehát nem hívő népeknek. És Pál azt mondja, hogy nekem mindegy, hogy most milyen a vallásod. hogy most monoteista vagy, hogy politeista vagy, most zsidó vagy az én kutyám kölyke, vagy idegenbeli vagy. Az a lényeg, hogy én mindenkinek akarom hirdetni. Pál apostolnak nagyon nehéz volt az elején, mert amikor az apostolok cselekedetében olvasunk róla, nagyon vicces amúgy Pál, hogy nagyon makacs volt, meg keményfejű. Ugye ő mindig a zsidókhoz akart bemenni, és a zsidók mindig kiutasították a zsinogógából, és akkor azt mondta, jó, tudjátok, mint akkor megyek a pogányokhoz. És akármelyik városból mert mindig először a zsidókhoz ment, és mindig ugye kudarcot vallott. És ha sok kudarcból értette meg Pál, hogy jó, akkor nem a zsidókhoz kell mennem, elsősorban a görögökhöz is tehát ő maga ment elsőként a zsidókhoz, de Isten őt a pogányok apostolává körülmetéletlenség a nem zsidóságnak az apostolává tette. De az a lényeg, hogy elkezdte hirdetni a Krisztus evangéliumát. Ami az Istennek az ereje. És amikor azt mondja például egy másik levélben, az Efézusi levélben, a, ugye ismeritek a szellemi harcot, hogy úgy kezdi, hogy végezetre pedig atyánfiai, erősödjetek meg az úrban és az ő hatalmas erejében. És ez nekem annyira tetszik, hogy az Úrban kell megerősödni az ő jelenlétében, az ő szeretetében, és azt mondja, hogy az ő hatalmas erejében. És én nekem a meggyőződésem az az, hogy, hogy az Istenek a hatalmas ereje, amit itt is mond Pál, hogy az, az a Krisztus Jézus evangéliuma. És erről beszél Pál, hogy ő ezért akarja ezt híretni, hát ki ne akarna hatékony gyülekezetet, ugye? Ki ne akarna hatékony egyházat, ki ne akarná fölforgatni a világot. És nagyon jól tudjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy ott Állandóan panaszkodtak Pálékra, hogy ezek, akik akárhol megjelenek, mindenhol fölforgatják a világot. És én hiszem, hogy ilyennek kellene az egyháznak lenni, a gyülekezetnek, a kereszténységnek, a tesóknak, hogy forgassuk föl a világot, de hogyan? Úgy, hogy hirdetjük az Istennek az erejét, ami pedig a Jézus Krisztus evangéliuma. És Pál azt mondja, hogy én ezt nem szégyellem, én nem szégyellem. Hát figyeljetek, hogy ha van egy sportkocsit. találjunk ki -e egy sportkocsit. Most lehet bármilyet választani. Lehet formaegyes is. Az a lényeg, hogy döngessen, hogy legyen jó mély hangja, pufogjon és hogy szággulózni lehessen vele. És a sportkocsit mellé beraksz egy trabantot, ugye? Akkor melyik fog szégyenkezni, ugye? Tehát buta a kérdés. A sportkocsit van, te nem fogod szégyelni a sportkocsit. És azt mondja a Pál, hogy ez az Isten ereje, ez az Istennek a dinamitja, ezzel föl lehet robbantani a világban levő összes begyöpösödött gondolkodásmódot, és az embereknek az összes bugyuta Isten képét, de persze az ő javukra. És azt mondja, hogy ez egy erős dolog, ezt nem kell szégyelni, Jézus nem kell szégyelni pláne, hogyha megismertük az ő szeretetét. Hogyha te az Isten szerette vagy, akiket elhívott és megszentelt, és kegyelmet kaptál, és békességed van, akkor nem, nem fogod szégyen. Hát beleve észre fogják rajtad venni, hogy mitől olyan más ez az ember. Hát nem azért, mert betartja a tíz parancsolatot, hanem azért, mert kegyelmet kapott, és békességet. És a többi már csak automatikusan jön. És azt mondja, hogy az igaz ember hitből fog élni. Hitből bizalomból, az Istenbe vetett bizalmából fog élni. Abból, hogy barátja lett az Isten. És ez a célja az evangéliumnak, hogy, hogy az igaz ember, aki, aki meg lett igazítva, akit az Isten igazzá tett, az baráti viszonyban, bizalmi viszonyban éljen Istennel. Ez volt az első 16-17 vers. Én nem is tudom, hogy tovább menjünk, de nem fogunk tovább menni. Még egy picit megjegyzem, hogy aztán elkezdi majd leírni Pál, hogy miért van szükség az evangéliumra. A 18-as verstől le fogja írni, hogy ennek a kontrasztját, ugye ez a célja a Pálnak, hogy az igaz ember az, az bízzon az Istenben, és, és ismerje meg a kegyelmét, a szeretetét. Ismerje meg azt, hogy Jézus hiszus föltámadta halából. Ismerje meg azt, hogy Jézus a Krisztus, a, a megváltó. Ismerje meg azt, hogy Jézus egy jó úr, egy jó főnök. Ismerje meg azt, hogy hogy Istennek a szolgájának lenni az nem egy nehéz dolog és ismerjük meg azt hogy Isten az aki elhív minket és elsősorban arra hogy vele legyünk hogy az ő szerettei legyünk és olyan jó hogy Jézus Iztusnak vagyok az elhívottja nem egy ember hívott el nem egy eszmerendszer hívott el nem egy könyv hívott el nem egy, nem egy felekezet egy gyülekezet hívott el azt mondja, hogy Jézus Krisztus hívott el minket. Mindegy, hova járunk, melyik gyülekezetbe, hogyha tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus hívott minket el. És személyes kapcsolatunk van vele. És mikor Pál azt mondta, hogy Rómában, ugye ő rómaiakhoz írja, hogy akik az Isten szerettei, te lehetsz Kanadában, vagy kis újszálláson, vagy lentiben, vagy bárhol, akárhol vagy, hogyha Isten szerette vagy, akkor én hiszem, hogy ez a levő neked szól. Hiszem, hogy Krisztus Evangéliuma Jézus örömhíre, az neked szól. A következő adásokban majd meg fogjuk látni, hogy mit is jelent az a szó, hogy evangélium, és hogy miért van rá szükség, és hogy micsoda örömhír lesz ez. Röviden összefoglalva, a nagy Saul, aki pici pál lett, aki megismerte Jézust, aki már nem üldözni ment a rómaiakat, a keresztényeket, hanem látni akarta őket. Aki hálát adott, értük, hogy uram, köszönöm, hogy van nekik hitük. Lehet, egy pici mustármagnyi, de van nekik hitük, és ezt a világon ismerik. És köszönöm, uram, hogy, hogy, hogy az a vágyam, hogy eljuthassak ő hozzájuk, hogy láthassam őket, hogy egymás által bátorodjunk, hogy még jobban megismerjük a Krisztusnak az evangéliumát. Ezt mondja a pálapostól, és neki ez az egyetlen vágya, hogy minden embert úgymond igazzá tegyen Isten előtt, hogy bízzunk benne. És nekem is ez a vágyom. és én is szeretnék most imádkozni a rádióhallgatókért, és nekem nagyon tetszik, hogy Pál nem szégyelt imádkozni sem. Tehát ugye Jézus azt mondta, hogy ne nyilvánosan imádkozzanak a, a képmutatók, ugye ilyen nagy köntösöket hordanak, és akkor ott csörömpölnek meg az adományok előtt. Nekem ezt tetszik, hogy hogy Pál az imád sem egy vallásos cselekedetként fogta föl, hanem úgy, hogy, hogy így beszélget Istennel. És hogy azt mondja Jézus, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vagyunk. Ott ő is ott van. Na most, hogyha beszélgettünk testvérként, és akkor egyszer csak odafordulok Jézusra, és hogy köszönöm Jézus, hogy te is itt vagy, köszönöm Atyám, hogy, hogy átölelsz minket, hogy szeretsz minket, és hogy, hogy kiárasztod a lelkedet, a szellemedet, a kegyelmedet ránk szerintem ez nem képmutatás. A képmutatás az, amikor, úgymond az imádsággal föl akarod magadra hívni a figyelmet, és hosszan imádkozol. Itt látjuk, hogy pár röviden imádkozott, és igazából elmondta, hogy neki milyen a szíve. Ő ezzel nem felvágni akart, hanem csak meg akarta hosszani az ő belső titkait. Ő, ő nem a disznok elé vetette ezt a gyöngyöt, hanem testvéreijel, akiket szeretett, de még nem látta őket és szerintem ez is az imádságnak célja hogy közösségünk legyen az atyával és közösségünk legyen egymással ez, ebben nincs mit szégyelni és én hiszem azt, hogy imádkozni azt lehet magyarul is tehát nem kell keresztény szakszavakat használni, nem kell beletenni háromszázszal az hogy uram, nem kell beletenni háromszázszal, hogy ámen vagy ilyen mindenféle keresztény dolgokat, persze ha belerakjuk, akkor Isten nem fog megsértődni csak én itt azt látom, hogy Pál teljesen őszintén leírja, hogy ő hogyan imádkozik és én is szeretném így befejezni, hogy drága mennyi, atyám, én hálát adok ezért a, a rádióadásért, és köszönöm neked, hogy lehetővé tetted, köszönöm uram a, a Tibit, aki segített megszervezni ezt a műsort, és köszönöm neked azt, atyám, hogy, hogy egymás hite által épülhetünk, bátoríthatjuk egymást. Köszönöm uram a rádióhallgatókat, az én testvéreimet, akiket nem ismerek, de talán majd egyszer eljutok mindegyikükhez, ahogy Páli szeretett volna. És én nekem az a vágyam, drága atyám, hogy hagyd hogy tudjuk hirdetni a Jézus Krisztusnak az evangéliumát, és hogy tudjuk még jobban hinni és bízni benned, Uram. Akár Rómában vagyunk, vagy bárhol, Uram, vagy akármilyen gyülekezetben, vagy bármilyen pozícióban, helyzetben, az életben, Uram, bármilyen körülmények között. Kérlek, atyám, hogy hozd össze a te népedet, Uram. Hogy tudjunk felbátorodni, és dicsőíteni téged, magasztalni, és Megteljen hálával a szívünk egymás iránt, hogy mi minden jó dolgokat tettél egymás életeikben. Legyen áldott a neved, Uram, és tegyél velünk, amit akarsz. És áld meg az én szeretteimet, áld meg az én testvéreimet. Párhol is vannak, akiket te elhívtál, és megszenteltél, Uram. Köszönjük, hogy megáldottad őket, és megáldottad mindannyiunk szolgálatát, is köszönjük, hogy bevonhatunk téged, hogy mi a te szolgáid lehetünk, de nem csak a szolgáid, hanem a testvéreid, a fiaid. És köszönjük, hogy föltámadtál a halálból. Köszönjük, hogy nem egy halott Isten szolgálunk, nem egy dogmát szolgálunk, nem egy tanítást szolgálunk, nem egy felekezetet szolgálunk. Hanem Jézus, te hívtál el minket. Kérlek, segíts, hogy erre mindig ennékezni tudjunk, hogy a tiéd vagyunk. Te nevedben imádkoztam. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, és kívánok nektek sok boldogságot és szép napot a nap hátralevő részében, és legyen veletek az Úr, és hiszem, hogy veletek is van, és erősödjünk meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Váradi Attilát hallottátok az Egyenes Beszéd műsorban. Sziasztok!